seit acht gset vier hemscher er will gerne spannen wundert sich der schlehne teil mal kleiner recht dahin es ist doch eigentlich der einzige ausweg von sich allein puter zu werden mit dem weg wird er nicht weiter gehen als gehen noch in spannen die wo smüsen wo de nacht bringt, bringt sei in spannerein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 Keine Sache habe ich nicht. Nehmt der Waldepot Gilden. Steckt sie ihm in Hand dran Silbergeld. Aber Frau Hurwitz geht sich mir genug mit Reutlichkeit unterteuern. Nun, als ihr gefängelt sich, wird ihr er gehen zu Füß. Mir können sie raus von ihr Küchen zu tun. Aber vergesst nicht, morgen auf Mittag zu kommen, weil wir überreden mit dem Mann, was wir tun können für euch. Ich hab Meure, als ihr werdet jetzt da von euch knellen wie die andere. Wenn Mirkin hat gehad verlost ihr Stöp, hat sie sich genommen zum Schöchleine. Sie hat schon gewusst, als das es sein konnte. Meine Damen hat er in ihm etwas reingerät. Zulieb so wus, Mirkin hat getan an den Arsch gehabt. Und ein jungen Mann wird alles kommen, jetzt zu Hingern. Ist sie jetzt umgefallen auf ihn? Gib noch ein Kick.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 Er hat es doch gejaschen von seiner Mutter. Was heißt gejaschen? Für was kommt ihm das zu jaschen? Für welchem Mann ist ihm teuf? Und was heißt sein Geld? Gegangen wird Geld, ist es. Gerabelt wird Geld, gegasselt vom blutigen Schweiß von seinem Futter zu arbeiten. Abwegerissen Bräut von kleinen Kindersmeilen ist es, hat sich der Jacqueline gekocht. Was heißt sein Geld? Ihr wisst, wie er so immer sammelt Leint, leint und vermeigens leid leid und er wird wissen ob gespürte schuhen vom menschen leben nicht der schluffene nacht nicht der lebte tag ungesammelt menschen blut menschen schweiß zu kocher der schlehne hört no hört no was meint ihr a sehr ratversammlung um, von arbeite ihr weisen bis gewin könnt ihr schon geht Ich wollte noch gewollt sehen an euch, ob ihr wollt euch aufgesucht von einer Jerusche, wenn es wollt auf euch umgefallen. Der Schachlina hat sich herausgeriegt von unter ihrer Hände. Kapitel 15 Ein hungriger Bandtisch Nach allem ist der Mensch am nunsten zu seinem eigenen Leib, hat sich Mirkin gesucht, und Efsche hat der Schachlina recht.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 hat er weggesteußen alle übrigen Fragen. Er hat auf jeden Fall ausgelöscht seine Aufregung gegen den Futter, verstimmt alles und sein ganzer Gedanke ist gewinnt konzentriert auf eine Sache, wie zu nennen auf nunsten Mitteln. Alles Übriges ist aufgetrotten und verrückt geworden in der Zeit, wartet nicht auf eine andere Zeit. Er hat noch auf viele gehabt, wo zu wohnen. Fadadire bei der Almune von Doktor ist gewähnbar zu bis Ende heutig. Doch hat er sich schon gefühlt, wie er rausgestellt hat der Gast. Nicht physisch, nur geistig gefühlt an Minderwertigkeit und an Gefallenkeit. Punkt also, wie sein Leib und Leben, wird mit einem Uhr Gefallen im Preis und keiner will sie nicht kaufen. Hat seine Lage, ist Gurnisch gewähnt, als er verzweifelt, wäre und gemeint. Menschen, welche es ihnen nicht gewohnt zu sorgen wegen seines täglichen Leuten, wären bei dem Plötzlichen gefühlt sich mit dem Puhnen zu der Neuheit eine so Verleuhrung wie unbeholfene Kinder, wo sie ihn zum ersten Mal weg mit Natal gestellt. Früher, als er hat sich nicht genötigte, ist ihm gar nicht eingefallen, als er mit zu essen ist eine sehr wichtige Sache, a sin batatschich auf dem ustell wenn man hat im gebäten mit zu essen bei de horwitz hat er es genimm für a sahn nischtekeit wie er trink wasser ist aber hat sich im eus gedacht als er spät bei ihm aufm steiern ungeschrieben als sehr schüngrig in kein wetter noch rein geht mit zu der frau horwitzn steb wenn alle schön a rupleinen von sein bunn zu wuseres gekommen Er hat sich zulieb dem herumgedrehten Gast und aufgewandt, bis ihm ist ausgekommen, als dort bei den Horwitz ist, hat man schon lange gegessen. Keimaubau hat ein er geöffnet Tier, hat ihm gegengeschlagen, eine Reihe von einer Burkabursch, wo es hat ihm gebracht, dass Wassermäuler hat. Er hat gefunden, die Famula am Tisch, bei dem ungezündeten Lamm. Alle haben gegessen mittig. Keimau hat Frau Hurwitz, der Stieb, nicht herausgeriefen bei ihm ein sehr warm Gefühl von heim in Zugehörigkeit wie jetzt. Die Bespuche sitzt er in dem gedeckten Tisch, wie der Schein von Milchlumpen ist gefallen über die Peinemöff und über die Schüsseln mit Essens. Eine feinliche dicke Wärmkeit hat geherrscht auch er in dem Tisch. Frau Hurwitz mit ihrem Mütterlach auf dem Brunnen, wo sie weiß, dachte ich von alles Dingschein, a zer und taint nicht gehatte meul und a sehr sehr hängrig es gesessen aber leibt der um ihr greisen teller mit kartoffeln und kreut und geteilt porzis mit da guppo und a lefu was ihr gehalten in ihrer energische hend a geschmack zusammen mit da pareisen euch gegangen von dem teller und sie leicht sich über dem tisch über der stube der geschmack von reutenborsch und mit Fleischsaft und Zibbele und gereischart begossene Kartoffel sind euch der gangen zu ihm in dem aufgeweckt in euch gefend alles seine oder in alle Zellen von sein heut haben gesucht zu trinken den Geschmack in pare von nassen hot ja säure ihm sei er hunger zu stellen sein meul ist pul gewon mit warmeligen gaver seine nussleger haben sich verspreit In alle seine Kusche, mit Gedanken, sollen von ihm gewinnen, mit der wilden Verlangen, euch hereinzustecken sein Gopo und dem Teller, von wann es geht, euch oft die Paare einzubeißen. Mirkin hat sich erst verschämt von sich allein. Er hat keiner gar nicht gewusst, das Essen ist eine sehr wichtige Rinnin, was konnte ich machen wild. Als Bräut mit Kimmel beschotten, was er sehr tetzt auf den Tisch rückt, ist ein sehr teurer Bissen und ein gepickeltes Fleisch und Kartoffel hat viele rechte Boreke Borscht. In einer Schüssel sind solche Geschmack Sachen, als es konnte ich ein altes Ding machen, vergessen und viele eine mühste Sache aufzutüren, aber es sei zu ergreifen. Gut, wo Sie sind gekommen. Wir haben gewartet auf euch mit Mittag. Nicht gekonnt erwarten. Kommt flinkere Herr zum Tisch. sagt Frau Horwitz, er macht schon gerade für ihn einen Platz, auf welchen sie stellt schon eine Wecker-Telle. In Mirkenin hat er gegeben einen Weck der Appetit, wie bei einem hungrigen Hund, wo es das seht ein Bein. Er hat auch er aufgeschlungen und das Wasser vom Meulen gesucht. Er schütt, nicht gewusst, als er war. Er schnau, wo es aufgegessen daheim. Wo es Zählte, wo er ist, daheim. Was erzählt er für ein Meises, Ihr er habt euch abgesogt euren er Mittaginn in der Heim. Kommt euren zum Tisch. Mirken ist reut geworden. Es er hat sich ihm schon ixt ausgewiesen, als sein Hunger hat ihm verraten, vor allem in den Däugen. Er hat wie ungeschritten auf seine Appetit-Kuschim und umgerufen sich mit einem sicheren Ton. Ich wollt sich gewinn geschämt, bei euch zu essen, wenn ich wollt hüngri gewinn. Hat er sich bei mir zu schmeicheln? Frau Horwitz hat ihn umgekriegt mit einem Neug und gesucht zu ihm mit einer gutmütigen Gelächterung. Ist es nur Rämmes? Mami, hat die älste Tochter gezeugt, die Mutter bei der Schirz. Mirkin hat schon beherrscht seine Appetiten und geguckt ernst auf seine Spitzfinger. Ich glaube, als Herr Mirkin ist erwachsen genug zu essen, wenn er ist hungrig. Kommt der Lehrerin zu Hilfe. »No, weib, er sei nicht schon asoi. so. So habe ich mit dir zu kommen. Zu dir willst ja, zu dir willst nicht«, sagt der Lehrer. Und konnte auch eräuschen, mit mir zu merken von der unangenehmen Situation und konnte auch er aufzuführen in dem Gespräch auf einanderer Themen, hat er sich weiter gewöhnt zu merken. Mein Weib hat mir gesagt, er will sich widmen unserer Profession. »Ja, ich weiß nicht, ob es mein Beruf ist, Nur no ich meine, als ich wollte es gerne gehabt. Das ist schon viel, gerne zu haben, man sagt. Es wird nicht sein schwer. Noch der Züge für euch, wo es geändert hat, geendet, Universität. Ihr wird davon abgeben an Examen und werden bestätigt von einem Inspektor. Danach wird der Kunde haben Lektions in Schulen. Er wird bald bedarft, um ein paar Stunden in privaten Häusern als Korpetitor. dusset der erste sag zog das weib no no ich kann noch warten ein bissel er hat sich gereuchelt bei die verta wie er wollte sich müde gewöhnen neppes was ist nicht richtig ich kann euch fragen in der heiße wirk ich, ich glaube es wird nicht sein so schwer zu gefinn in stunden zog der mann es ist sehr lebenswürdig von euch na ihr gefeiz wirklich neppes wo sie hat sich zu mehen Ein solches Schlecht hält es noch nicht bei mir. Die letzte Werte sind ein Reusgesuch so geworden, in ein sehr verlorendem Ton, als er so verraten, sein ganzes Sodeci und alle sind ein bisschen mit der Mühl, still geworden beim Tisch. In einer Weile herum, als alle haben schon geschwiegen, in gewollt schon übergehen auf der Besanderung, als auch ungeriefene älteste Tochter Helene. Verwussel, Herr Mirken, ich gebe bei uns in Schule keine Lektisse von Russisch, Unser russisch Lehrer is ja nun bis unter Tschernownik. Die Kinder machenisch kein Progress. Ich mein, as wenn man soll umwenden Protektie, hot durch der Doktor Weber Silberstein kommen bekommen die der Läube nicht von espekt da drauf. Mir haben schon a Promo gehabt aselges. Dem russischen Lehrer hot der Respekt reingesetzt, nicht verlernen, na für, für Kosakkeit wegen. Ihr Gläubnis, als er wird zulassen an anderen russischen Lehrer in unserer Schule. »Mir wollen in Bad Surin sein geholt, und Lektis wird geben Herrn Mirkin. Er will doch nicht mehr Savisano sein geholt,« sagte Jüngere Soschke, »wo sie ständig wehnen, als solche Sachen erfinderisch, wenn sie dafür noch etwas haben, wenn man mischt und lernt die russische Sprache.« Der Lehrer hat geschwiegen, die Tochter hat umgerehrt eine delikate Frage. Die Schule hat sich kaum ausgehalten und ständig hat mit geliebten Sorgen. Noch nehmen auf sich eine neue Gehör zu, weil gewähnt eine schwere Sache. Mirken ist die ganze Zeit gesessen, wenn das Gespräch ist umgegangen wegen ihm, wie auf Spilkis. Sein ganzes Pohnen wird geflammt, wird ungesehen, als der junge Mann kocht sich in seinem eigenen Blut. Alle haben das gefühlt. Und der Lehrer Horvitz hat einen Ende zu machen und umgekommen zu reden mit seinem Spruch wegen häuslichen Sachen. Die ganze Zeit, wo es mirken ist gesessen und gerät, mit dem Spruch hat er gefühlt ein paar warme Augen, wo es ruhen auf ihm. Er ist gesessen in gehackten Zorys und vorgeworfen sich seine kündige Schwachkeit und Verleuernkeit. Er ist da wieder vorgekommen sich allein. Täusender und Täusender Menschen befinden sich in derselben Situation, wo sie, und keiner kümmt sich nicht klug. Er hat sich geräuschend in sein schwarzer Boot herein und gesucht der Weg, wie von dannem eräuscht zu kriegen, sich mit dem Gedanken, kein Monat mehr zurückzukommen, zu überströfen sich allein vor sein und werfen sich auf fremde Menschen. Nur Charlemann Wer ist das, mich hilf, anders zu nehmen, in meinen Zuhörern? Und was läuft das Rimm im Poich sein, vor allem in uns? Er ist sich vorgekommen, noch billiger und noch mehr gefallen bei sich, als wenn er ist hereingekommen und noch gesucht die Gelegenheit, sich auszuhalten, sich vom Tisch und nach uns zu kommen von denen. Und da ist noch zugekommen, der warme Blick auf ihn. Er hat durch der Haut von seinem Pohnen da fehlt ihre warmen Augen und dem Rachmones dicken gemacht weitig dicken Brennen von ihren Augen. Was guckt sie als sie? Was will sie? hat er sich geschauten. Er hat aufgehoben, seine Augen ihr einmal vor allemal aufzuentwickeln mit gebäßerem Stolzkeit. Sein Blick ist verstarrt geworden. Es haben gekügt auf ihm ein paar klare, offene, breite Bläue Augen, was haben sich umgehangener verbleicht meidlesch gesicht ihr blick ist nicht gewänker achmunes blick noch atief sorgendig an achönes dick blickend da vor weil es so viel sei dabei ist ihr gesicht er so ehrnsgewein woß me ihr mirken hat sie geprüft ob wenden als ernster und tiefer hat sie immer reingekickt in deugner rein als sollte recht na so bekennig er soll sich doch erschrocken Es soll nicht auch ausdrücken, keine Aufmerksamkeit. Er hat flink abwegenehmen mit seinen Blicken, hat sich auch gemusst schon kicken in ihre Richtung. Sein Eug hat jetzt ergreift bis zu ihr Hals und ist gefallen auf ihre flachen Ohren männliche Brüsten. Ungetöner schwarz-weiß gekesselt Kleidl, wo es hat sich ihm ausgewiesen als so heimisch bekannt, von ersten Mal noch, wenn er hat gesehen ihre männliche Figur, hat sie geschnitten aus einer Uhrme-Linie, und sie hat erweckt Rachmunis zu sich wie ein Teub. Alles in ihrer Figur ist gewähnt Mädel-Urem und nicht umrührendig. Das Gefühl von Rachmunis hat geweckt die Flachheit von ihrer Brust und ihrer auffallenden Uhr. Wir können uns gedacht, dass er Hals zwischen seinen Fingern und den befederten Hälsel umrührenden Hälschen hat, dass er so eine Schweine tun soll. Er hat morgen gehabt zu gucken auf ihn, auch viele auf ihn kauft, als er soll sie nicht zu kalletschen mit seinen Blicken. Er hat sich gemütlich zu trachten wegen etwas anderes, auch wegen Essen, wo es sich herum auf den Tisch wogert. Nur der Appetit hat sich ein Zünd wie eingestellt, und er hat geklärt. Von Wannen nimmt sich in so einem mädlichen, schwachen Körper so stark auf den Blick, um es aufzuhacken, hat er noch aufgewacht, bis das Mittag wird mit sein vorbei, um geklebt, sich er wegzugehen. Frau Hurwitz hat den Verhalten bei der Tür. Ich will erzeugen mit einem Spanier-Mirkin. Als er sah, fühlte sich, hat er schon gepasst, in jene Erde, von wann er kommt. Für ihn hat er nicht gehabt, etwas besser zu tun, nur zu spielen, sich in Zeremonies. Scheinwollte mir gewesen ausgesehen, Wenn mir wollten sich eine von anderen geschämt mit der Sache sagen. Wie sehr so wollten mir ein wenig lebt. Wie sehr so wollen mir sich keine mehr wenden zu euch, noch hab es. Wenn mir wollen sich gewinnen in einer Neut, als sie rechnen sich mit der Sache Kleinigkeiten wie am Mittelpunkt zu essen. Das ist auch schon gut für reiche Menschen. Mir können sich nicht erleben mit der Sache sagen. Ihr hat recht, hat Zacharias sich heute gewählt. Eine Nummer habe ich gehabt, ein paar Gilden. Hat ihr nicht gewollt nehmen? Heute habe ich nicht mehr wie Groschens. Nehmt es und geht da rein in ein milchiges Restaurant und esst. Sucht sie ein Räusch, nehmt ich von ihr Scherzentasch Kleingeld und nehme reingesteckt. Ihr seid doch hungrig, ich weiß doch. Mirken hat sie genommen die Kuppe nicht mehr bei, wo sie in die gesteckten Hand rein. Ich schadet ihr etwas verreichert. Ich will mir können borgen, wie es ist. Wo wird ihr sich borgen? Ich will sich flinkeren einzugegeben für euch. Ich danke euch. Schmiert euch euch das Schicht. Und noch einmal, als man beit zum Mittag und mich hungrig, essen wir mit. Als nächstes läuft man nach ihm mit der hungrigen Mugen. Mir können wir schwingen. Wart noch ein bisschen. Den Mäppel könnt ihr mitnehmen auf dem Weg. zog sie in der Langtima-Näppel, wo sie ihr da rausgenommen von ihren Küchschänkeln. Zachariot geschmeichelt in seinen Bädel rein und der Mäppel behalten in seinen Taschen. Kapitel 16 A rausgetrieben dem Mephunik Wenn Mirkin ist er aufgekommen von Frau Horwitz ist Reb, hat sein Puh nicht gebrennt verbuscht. In der Hand hat er gehalten, die Puhartikoppe nicht mehr dabei ist, wo Frau Horwitz hat ihm in der Hand reingestippt, in der Tasche der Mäppel. Er ist sich vorgekommen wie ein Bettler, wo es geht über die Häuser. Sein ganzer Spruchestolz hat sich hochgeweckt in ihm, und er ist sich vorgekommen, wie er wohl begangen als schändliche Sache, wo stückte man raus von der Reihe von seinem Spruch auf alle Zeiten. Er ist beißt gewesen auf sich von die Gefühlen. Was für eine Funke bin ich da? Wo es für ein eiderler jünger Mann schick hat er sich gesiedelt und wo es für ein scheiges habe ich mit ihm wo es es gewähna mal Er hat gewollt eine Person als Sache wo sie soll ihm einmal vor allem mal aufschneiden von seiner ganzen Vergangenheit Er hat gefühlt der Bedürfnis sich allein zu bestrufen aufzuteuten in sich die narrische, unbedürftige Gefühle vom Spruchstolz von eigenem Stolz wo sie Stolz geit hat er sich gefragt. Das ist doch ein übergepusteter Ballast, eingeschafft sich durch Wolltück, wo es ist Ehre, ein Instinkt von Privilegierten. Millionen Menschen, wo es ein Leben mit Karg notwendig ist, können sich nicht erläutern das Gefühl von Stolzkeit und nicht dem Luxus von Ehre. Zu wo darf ich es? Für wo kann ich nicht leben und sein, wenn ich muss? Er hat gesucht, ein Mittel, wie er soll, sich allein zu erniedrigen soll. Es ist bei ihm ausgekommen, zu gehen und sich wegzustellen, sich im Mittengas in eine äußere Strecke anhand und beten an die Duwe. Das Zeichen hat es mir reif geweiht. Menschen leben im Kollektiv wie in der Atmosphäre. Einzel für sich kann der Mensch nicht existieren. Das gibt dem Joghurt das Recht zur Forderung von Rabbim. sondern nur die Reiche, wo es leben wie einsame Chais von dem ungesammelten Guts. Die Uhrme, wo es der Neut bringt, zu sorgen, tagtäglich von Schuh zu Schuh über Seier-Ach-June, Seier leben sali-Sah durch der kollektiva Hilf, wo sei geben einer dem anderen. Bei Teuer salvoe oder gemülles Reset, mit der Hoffnung, dass eine Schuhe von Neut wird mir zurückgeben, also wie Frau Horowitz hat ihm Hand gesucht. Sondern nur die Reiche will schämen sich mit seinen Neuten einavereinander, weil es existiert, weil sie nicht das Gefühl vom Kollektiv sind. Die Ure will schämen sich nicht mit seinen Neuten einavereinander, weil sie ein Leben unbewusst in einem sozial-kollektiven Leben leben. Euch strecken die Hand nach einer Duwe? Wetter nicht. Er neidigt sich nicht. Er hat die Puhrenküppen mit Beis, was Frau Horwitz hat ihm gegeben auf der Mahlzeit. Der Roman darf nicht mehr sorgen wie wegen der nächsten Mahlzeit. Das Geld für den genügend auf einem milchigen Essen in einem milchigen Restaurant wäre es jetzt dahin gegangen. Aber tun dafür etwas, geht er zu brechen, sein Stolz. Nein, ein Rüst zu schlucken von sich, dem empfunden sich, zu überzwingen sich. Er weiß, was er wird tun. Er wird gein vorbei der billige Küch. Das Blut in ihm strömt, bewegt sich hastiger. Er fühlt, wie etwas in ihm wird nicht zulassen und keigenstellen sich, wird man davon sich rangeln. Auf dem Weg zum Restaurant gefiind sich ein stutischer billiger Küch. Jedes Mal, wenn Mirkin hat gesehen, die halbnackig der verfüllten Menschen wie es Voltov sei ein Stücker Fleisch gefäult, welche warten und seine Reihen für das Tier von der billigen Küche, hat er gemüßt ständig herübergehen auf der zweiten Seite der Toilette, weil er solle nicht auf vielen die schwitzende Gebäude verschluckt von der Küche raus, also wie von einem angepareten Böder raus. In seinem Machschufe hat er sich kein Mensch gekonnt vorstellen, sich allein einmal in die Reihen von denen, wo es warten auf eine billige Mitte. Es hat sich ihm gedacht, als er wird früher gestorben, wenn es wird ausgegeben, das zu tun. Das muss aber vorbeigehen, die Kirche ist ihm eingefallene Kapri, dass er da hin und reinzugehen. Aufweg stellen sich mit den Bettlern in den Uppessen eine billige Mitte für sechs Groschen. Es ist nicht gewohnt, dass der Hunger, wo es sich beschleppt hat, der Kirche. Der Hunger euch. Der Repo, welchen er hat schon gehabt aufgegessen mit dem Gas, hat nur auf eine Weile verloschen dem Durst. In seinem leidigen Mogen hat er aber gewirkt wie ein er aufgekochter Essig. Nach einem aufessen dem Äppel hat er noch mehr zerfielte Puskat von seinem Mogen und eine Leerkeit in seinen Gedehren, welche sind er sich schon aufgefallen. Das Mäuel hat gewassert, als er unterschmeckt dem süßlichen Schweißgestank, was schluckt von der billigen Kirche. Nur no, er hat sich eingereht, als es wirklich nicht so ein Obstäuschen der Witte wie ein anderes Schmull. Verkehrt, der Kirchgeschmack hat gereizt sein Hunger und er hat aufgemacht bei sich, als das darf man tun. Mit Schreck haben sich alle seine Instinkten zugekückt, wie Milken geht zu der billigen Kirche. Er stirbt sich zwischen Ohren, als den Ohren. All das Ding hat ungeheben mit ihm, jetzt zu schreien und zu protestieren. Der Nuss hat er schmeckt die Geschmacken. Das Wasser im All ist wärmlich geworden. Eine er stückende, enge Luft hat ungefähr seinen Hals. Aber er hat auf gar nicht geguckt. Es er hat gewonnen, an euch zu prüfen, sich allein. Er leuten sich allein. Er schleppen sich allein. Er gerangelt mit seinen Halsen. eingebäuernden Neigungen und zugewöhnter Bequemlichkeit. Man muss sich einmal vor allem vernichten, besiegen und nötigen sich zu der Ernüderung. Es hat sich ihm gedacht, als mit dem, wo er ja wird stehen, in einer Reihe mit Bethlers und Gastmenschen, wird er mit einmal abschneiden, mit seiner ganzen Vergangenheit. Und also wie alle seine Khushim haben alle, Noch protestiert gegen den Attentat auf seine Wohlgebäuernkeit, wo er sein Geld bringt auf sie, hat er sich mit Gewalt auch eingeschleppt in der billigen Kirche. Er hat bezahlt seine sechs Groschen und genommen einen zinnenden Teller und einen abgeriebenen schwarzverdächtigen Löffel, wo es wer weiß, wer es hat Farin mit ihm gegessen. Und er weggestellt sich in der Reihe. Farin, seinen gestahnen Bettler, mit Stückchen Leiber, wo es hat man rausgekickt von seiner so schmutzigen Wäsch und Kleider, bewachsen mit Blotten und anderen Miesigkeiten. Hinter ihm sind gestanden verdächtige Pachäunen mit vertrückten Peinema, herausgesetzten er Augen, ungeschwollene Näsern, von welcher es hat sich getrungen reiches von Schnaps und verlegenem Kölbers. Von der Kirche, wo die Kesseln mit Essens haben sich gekocht, hat gesetzt ein Paar und ein Gestank, wie es, weil sie so dort nicht keine Kerze gekocht, nur eine schmutzige Wäsche und sie lasse eine Seife. In Wolken von Röhe sind gesessen auch um einen langen Tisch bei Leuchten mit einer räuchenden Glomb, Brühe, wo sie ausgesehen haben gesehen, wie dreiviertel Menschen, wie halbe Menschen. Die anderen Teilen haben gefehlt von sie, und mit einer Smude, wo sie hat verraten Kränklichkeit haben sie ausgelegt mit dem Löffel die rechte Troppens gekerzt von seinen Schüsseln und aufgeschnippt mit den Näsern und Meilern jedes Krischelbreit, wo sie es so auch aufgefallen über seine Kleider. Wenn sie um der Sehner so scheinen ungetanen Puren zwischen sich in der Reihe, haben auf Mirkens Adresse umgehoben zu fallen verschiedene Bemerkungen und gelacht das. Mirkin hat sich nicht gemacht davon gemacht. gestanden mit seinem Teller in der Hand und zugerückt sich zu der Kirche. Seine Schreine haben aber gekonnt, machen solche er geschickte Maneuvers, als er sei es jedes Mal ein Reus geschlagen geworden von seinem Platz und verriegt geworden auf hinten. Mirkin hat alles übergekommen, gestuppt sich Leib und Leib mit schmutzigen Guffen, bis er hat endlich sich erschlagen zu der Kirche.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 Mirken hat sich zusammen die andere auf Wegesetze beim Tisch, genommen, essende Suppe mit Bräut, hat sich nicht gekrochen im Euler an. Er hat sich genügt, zu kriegen, Appetit zu sein, so was der Hunger hat ihm euch zugeholfen. Ihr möcht sich essen mit Geschmack und sich eingereht, also gar nicht so schlecht, verkehrt, es hat ihm sehr geschmeckt. Gestillt sei Hunger, ist er gewohnt zufrieden von sich wie ein Jüngel, was hat euch gehalten, dem Examen, Er hat sich gesagt, nach allem, es ist gar nicht so eine schwere Sache zu hüngern. Das soll es sein, im Ganzen. Er ist herausgekommen in Gas, der frische, kühler Wind hat ihm gut getan. Er hat Geschmack geübt in der Luft. Plötzlich ist er gekommen, dass er bei ihm von einer weinen Geräusch war, wo er sich stärker gewinnt von seiner Philosophie und mächtiger von seiner Kontrolle. Fertig Eugen hat ihm umgekommen zu schwindeln. In ist er ist umgekommen an Anruf,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 »Wie sehen uns du das bisherige Juni?« »Bald schleppt man uns zurück zu dem Drängel, zu welchem wir seine Züge binden durch unsere koholische Strecke.« »Verschämt sich für sich allein vor der Unbeholfenkeit, wo sie sich überfallen, hat er zugelegt.« »Auf alle auf einem, wird man da von dem Fünnig von sich herausschlagen, mit der Kleine herausschlagen, wenn es wird nicht anders geht.« Kapitel 7 Eingekauft sich im milrigen Restaurant In einem milrigen Restaurant hat er ungetroffen seine Bekannte es ist gewöhnlich noch der gewöhnliche esschu noch der zeit wenn der restaurant ist besetzt mit fremden menschen es ist schon geweiß spätler in restaurants sind geblieben de pur intelligenten halbe oder ganze politische tier a pur l'erreur externes oder klappt so ich ein geleid was hab nicht gehabt kein warme heim kein kein eigenheit sterben und kein lichtige tischen around welchem saison sich behalten von der nasse dicke kält. Sei alle haben sich benutzt mit der gastfreundlichkeit vonen balabos von restaurant, wo sich der lein gewesen ein eigener mensch, ein intelligent und schick literat. In dem restaurant ist gewesen halb dunkel. a er schut gbein licht dois zu brennen vor de weinig pernose bringende kunden hot da er balbus ausg'loschen de allgemeine licht und gelost nur brennen die alechtger um tischl wo sie er gewöhnbar setzt mit mirkinsnai bekannte der balbus a er scheiner jed mit a breiter gruhe burt a hatrspone von a gelernten a wussels hobn eides gesoge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 Aristoferen dem sagt denn von dem Fälker mitbit er wird schön auf viele Umgang zur verbieren Voluntierung fährt er mit zwischen die intelligenten fürs verkehren in sein Kaffee. Es hat noch gefällt der Kleinigkeit wie er soll sie neuten die Fälker und die im Maluch im unzunehmen dem jeden Schulen Projekt also er wie ihr er dem ungeworfenen Sand seifer. Er hat aufgeregt seine Brillen über dem hohen, glanzigen Stern und tiefenlang sich eingekickt in sein Milchix, wo sie gestanden war ihm, bis er hat er sehen, Milchinen er reingekommen, ihn gut freundlich zugeschmeichelt zu ihm. Milchinen hat er selten sich bei diesem Restaurant, ist schon aber gewinn gut bekannt und gut ungesehen zu lieb sein ihres, wo sie alle schon gewusst haben, und über das Geheimnis von seinen Äufteuern zwischen den Kreisen. Beim Tischl ist umgegangen ein heißer Figur, bei welchem der überlebtste Rundführe ist gewähnt der Philosoph. Das ist gewähnt ein seltener Mensch, was hat schon lange gehabt zu gezeugen, mehrkens Aufmerksamkeit. Er fliegt sitzen in einem Kaffeehäus und gehören, um zuzuhören sich zum Philosophs Reit, Nicht ständig aber fliegt der Philosoph sich hereinlassen in Gesprächen oder Anteilnehmen in Diskussionen, wo es oftmals in den Ofenschuhen sehr er heiß ausdebattiert werden in einem Restaurant mit einem Anteil von einem Babus. Meistens fliegt der Sitzende der Philosoph einer allein versichert bei Tischl, bei seinem Warenkleisel Milch mit der Sucharke, und ranken knabbern beim kargen elektrischen lichtel von sein tischel oder verklären sich guckend auf ein punkt von dem balken schon lang da beine gunkler jagov von dem mitteljürgen mensch hat sich in sich allein eingekotelt wer wollt gewollt sich allein nachumnehmen verlegt da fuß auf a fuß wo sei hat er gekommen akrobatisch zusammenflechten wie ein anderer nicht, als sei euch herumgewickelt seine Daare, steckte die Hände um seinen Schmuren, gematt kindischen Körper. Hat er so gekonnt, und sitze in Schuhen lang, verkückt in einem Punkt wie ein indischer Porsche. Dabei, fleckt auf seinen ausgebleibten Puhnen, und spiegelt sich ein kindischer Guteschmeichel, wo sei er unter Reus gehäubt,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 garntet klein seine bederfnissen sind nicht gewesen hat er doch gehabt die möglichkeit euch zu borgen kleingeld wenn es hat sich wer gewendt zu ihm wo soll bewissen sein umorgekekt das hat ihm gemacht verneustnahm in dem kreis und um man müsste geben vernisch ganz sehr sympathischen neustnahm dem wurden tot jagert ein restaurant wie sucht ist gemacht, auch als der kleine Gruppe keiner nicht gewöhnt. Umgelehnt auf der Tisch in der Winkel ist der Kellner nicht geschlossen. Der zweite ist gestanden, der Hemd verlegt in die Taschen von ihrem weißen Scherz und sich zugehört zum Gespräch von einem Philosoph zusammen mit der Gruppe. Beim Mirkens reinkommen hat der Philosoph gerät wegen der Harmonie von der Schuhe und der Gruppe. Als der Mensch ist der Vermittler der Gruppe zwischen seiner Schumme und Goof. Und er darf nütend seine Schumme, also soll sich nicht grüßen gegen seinen Goof, nur leben in Harmonie mit ihm und der wussere Umstände der menschliche Räume soll sich nicht gewinnen, weil meistens er duste eine Schumme, wo es brücke wie sich und reißt sich. Der Goof kommt viel mehr übertragen wie die Schumme, sei gut, sei schlecht. Eurelei hat schon gemacht in der größten Schule mit sich. Durch den hat er gefunden, die Menüche und Harmonie. Und was tut man, wenn man hüngert, hat wer gefragt, aufgeregt über den Philosophs Ruhigkeit. Es ist nicht nur eine Sache wie Hunger, hat der Philosoph erklärt gelassen, überzündig mit seiner Dauerhand über seine Karge Wunzerlach. Hunger ist ein Zustand, Punkt der Säufe Sattkeit. Und es ist ein Stück ein Zustand, wo der Mensch nicht sein soll, wie er Keulen zu neuten, seine Schumme zuzugewöhnen, sich zu ihm. Es ist nicht der Guff, wo es leid, es ist eine Schumme. Und eine Schumme kann man aufwenden von dem Zustand, in welchem sie sich un unbequem finden, und sie hereinarbeiten in einen höheren Zustand. Nehmt der Muschel Hunger. Weißt ihr, dass Hunger hört an er Musik? Jeder Zustand hat ein Schaden, das ihn begleitet ihn. Punkt also wird das Schaden der Mensch. Ich wollte es umgerufen, die Musik vom Zustand. Und Punkt also, wie orientalische Schaden kommen, haben sich behalten von der so einen Schaden herein, dass er dort ruhiger zu können gefunden hat, den Zusammenhang mit einer Schaden. Also darf der Mensch entläufen von dem Zustand, in welchem er sich in seinem Zustand befindet. Schutnain, worm Zustand is a kochede Gesag, es brennt, es ess dich, es warmt dir oder kält dir. Mit dem Wort der Kuchtid, der Schutn von Zustand is schon nub gekühlt. Dorten in nem konnst mer im Teufel sein und mer beherrschen. Die Rahum im Gefinn sich keimanisch in neizim Zustand noch ständig leben nehmen. Durch dem Beherrschen sei de Umständen unter welcher Zeit sollen sich nicht gewinnen. Der Balabous, wo sie gesessen hinter dem Kanter, hat auch aufgeregt die Brillen über den Stern, wo sie gewinnen sind, als er es aufgeregt zu schreiben, ihn gewollt etwas fragen von seinem Ohr, der Heus, dem Philosoph. Nur es hat ihm wehre ausgehabt zufrieden. Ich bete auch immer, wo sich vielleicht etwas fragen, hat sich der Schachliner gewendet zum Philosoph. Ich habe schon, wenn ich Saisamu gehungert, eines ähm gehungert, nicht volontärisch, nur der Pfarr, weil ich habe Busch nicht gehabt, mit wo sei Hunger zu stillen. Ich habe sich herumgedreht, ein Gas, und Busch nicht gehabt, auf kein Semmel. Ich kann auch nicht entfangen auf diese Frage, hat ein Philosoph aufgeantwortet, auf seinen ruhigen Steiger. Ich weiß nicht, wo es heißt, Sattkeit. Wie ich habe schon erklärt, «Gefinn ich sich kein Mensch mehr nahe zum Zustand, noch herum ihm. Ich habe Punkt, dass euer Mann philosophiert wegen Zustand, wenn ich bin satt gewesen, Heint, aber weiß ich, als ich nicht zu ganz Seite geschützt habe, zu dem ämter Zustand, und du bist satt oder Hunger. Und die Welt ist zerteilt zwischen auch die zwei Zustände. Man hat sich umgekickt auf den Inbus und gerät die Werte.» Man hat sich die eigene Augen nicht gewollt glauben, es ist gewohnt mir, er was hat er gesagt. Na, mir kind hat schon jetzt allem ins Blicken übergetragen und Wunder über Wunder, er hat sich mehr nicht geräutelt wie eine kalle Mädel. Es hat bei ihm gar nicht mehr alles gemacht, was er auf ihn gekügt hat. Er hat schon gehört, verleuern die Busche. Der Roller hat verstanden, es ist etwas, was geschehen mit dem jüngeren Mann. und hat sich genommen redden wegen anderen Themes. Nach einem Gespräch mit einem Philosoph hat sich zu Mirkin in Zügeschar der Schachlina er ist etwas gewinn äussergewinnlich freindlich zu ihm. Er hat ihn gefragt, wo es hört man etwas bei mir? Mirkin? Mirkin hat ihn umgekickt, verwundert. Gornisch, kein äußerliches, hat er ihm geämpft mit der Schmeichel. Takkenisch, wundert sich etwas der Schachlina und fragt Mirkin in der Stille, Sogt noch Mirken, hat er schon heim gegessen? Das noch nicht zugewohnte Blut Mirkens Uderung hat sich bei der Dorsiker-Frage gegeben eine Wegkäufe, eine Räufregung und gekommen zu laufen Mirken in den Puhnummer rein. Euch hat noch sein nicht ganz besiegter mit Schwurenstolz gegeben ein Protestieren nehmen. Mirken hat sich aber bald beruhigt, für mich beruhigt nur gegebenen Kindern Und er hat zu sich allein gesagt, was ist doch geschehen? Und wie lecker es sei, und wie sei zu bestroffen, zu zu gewöhnen sei zu etwas, hat er dem Schachlina aufgehängt, und gesagt, ja, ich habe gegessen in einer stutischen Anstalt. Ein An Neuer hat er Zitter gegeben in Schachlinas Inneren. Wir gingen in einer stutischen Anstalt mit Bethlers zusammen. Er hat Gurnisch gesucht, versteht sich. no ungekickt dem verwundert einer soeben mirkint verständnissem fragendigen blick hat er gesucht zu dem jochlene was wunderte er sich er soe was dort meinte er, es ist nicht kein menschen nein nein, nein ich wunderte mich nicht einfach der jochlene ich hab eigentlich nur gewollt fragen ihr sind schon geborg vorgestellt fam balabus von, von damen von dem herr schneiersohn nein sagt mirkin kumt velch erfvorstellberi es iz a neige ne ments es vertacht si net z gemen da man vetter amol n stuben kein geld konnt er nemmen ab burg mir alle tun zeu pan is nejer zon du hot der noch a volontier fer aier armei fun schulen ihr konn scho unser neim freind dus mirkin sagaren mirkin שאַפ קאַסעט 4, הәмשער קאַסעט 5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 Also ihr wilt her noch redende gebüge seid also gut und habt da guck auf inser webseite auf www.jedishbookcenter.org www.jedishbookcenter.org ich bin ihr scheier scheffer als schönem dank für'n zu hören sich you've been listening to another of our redendike bicher jedish talking books